Іван Побиван Унадився колись давним-давно один страшний змій Десь у якусь слободу людей їсти Та й поїв чисто всіх Зостався один тільки дід Ну, цим завтра поснідаю Каже змій А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й зайшов до того діда, проситься ночувати. А хіба тобі життя на докучу? Питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, погадавиться. От уранці прилітає змій, побачив хлопця та, от оце добре. Був один, а тепер двоє, А хлопець? Гляди, не подавись! Змій і дивиться. Як? Хіба ти сильніший за мене? А вже ж! Який же ти сильний! Я он бач! Та взяв камінь, як здавив, так з нього мука й посипалась. Ех, це дурниця! Здави так, щоб з нього юшка потекла! Та тут же взяв з мисника торбинку сиру, та як натисне, так з неї сироватка і потекла. Отак, Дави. Е, ну, ходім, е, е, за товариша будеш. А хлопець йому? Хіба за старшого? Ото й пішли, питає змій. Е, як звуть тебе? Іван поп Ну, змій вже й боїться його. Щоб ще мене не вбив. Думає собі. Стало на обід. Змій і каже: е, Піди ж ти, хлопче, та принеси е, вола. О, будемо обід а? Пішов хлопець та куди тобі, хоч би одну ногу доніс. От він ходить по змійовій череді та зв'язує волів хвостами до купи. А змій ждав, ждав, побіг сам. Що, що ти, хлопче, робиш? А? Е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зараз хочу забрати. Ти, тебе бісту? Ти мені в цю кодобу переведеш. Стяг змізвала шкуру і поголік. Отдає він хлопцеві ту шкуру. Іди, води повну шкуру принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу на силу дотяг її до колодязя. Та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі невеличку дерев'яну лопату. Та й ходить кругом криниці, підкопує її, прибігає Змій. Хі, та, що ти робиш? А? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачеплю всю криницю та й приволочу. Що тебе? каже Змій. Та й злякався хлопцевої сили, поніс сам. Підіш, хлопче, дров принеси, вирви там сухого дуба та й буде. Е, буду я тобі трошки носить. Якби до півдвацять заразок, то б так. Та й удав, ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сід і їсть, а хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше нього їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже: Мало! Ну.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 Вже казанів 20 двадцять подали, а він одно ховає. Як поїли, то Змій і каже Ходім на камінь крутись, а як іти, то йти. каже хлопець. Змій як крутнув, аж огонь пішов. Дурниця. каже хлопець. Ти так крутись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них юшка, і бризнула. От так крутись! та ще, та ще, от як, дави. Ну, змій вже вкрай злякав з Івана Побивана, але ще каже. А ну, давай, хто сильніше за давай! Ну, змій як свиснув, то аж дерева пригнулись. Ну, що його робити? Думає Іван Побиван.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 Та вже хоч би не бути з Іваном в купі, то побудував ото йому хату на отшибі. Хлопець і живе собі. А Змій, давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай її, давай його спали, мада, давай, давай спали. А хлопець підслухав це десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить змій. Це, це, що ти, хлопці? Хіба ще живий? <гум> живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусило. Ну, от такого треба подалі. Та як дременув змій з тих країв, то тільки його і бачили.